«Двадцять один. Хіба я не чітко висловилася?» «Ми вб'ємо кілька жінців», – сказала П'юріті. Її слова, те, як вона тішилася цією ідеєю та усвідомлювала, що цілком на це здатна, всю ніч не давали Грейсонові спати і постійно крутилися в голові. Грейсон знав, що має робити. Цього вимагали пристойність, вірність і його власне сумління. І так, він і досі мав сумління, навіть отримавши нове життя лихочинця. Він спробував про це не думати. Якщо він забагато про це думатиме, то просто вибухне. І хоча отримане від управління взаємодії завдання було неофіційне, але це не робило його менш важливим. Грейсон був ланкою, і Шторм покладався на нього, тримаючись віддалік. Без Грейсона все провалиться. і жниці Анастасія і Кюрі можуть обидві померти назавжди. Якби таке трапилося, то все, що він пережив, від першого порятунку їхніх життів до виключення з Академії Німба і відмови від свого старого життя, все це виявилося б марним. Він ні за не міг дозволити своїм почуттям стати цьому на заваді. Він натомість мав так переформатувати свої почуття, щоб вони збігалися з завданням. Йому доведеться зрадити П'юріті. Але він аргументував це тим, що то взагалі буде не зрада. Якщо він перешкодить їй вчинити цей жахливий акт, то врятує від самої себе. Шторм пробачить їй участь у невдалій змові, він усім пробачає. Розчарувало те, що П'юріті і досі не розповіла йому деталей плану, щоб Грейсон міг повідомити дату і місце нападу агентові, агентові Трекслеру. Він навіть не знав, як і де це відбудеться. Оскільки всі лихочинці ходили на наглядові зустрічі з агентом Німба, його зустрічі з Трекслером не викликали б в П'юріті жодних підозр. «Скажи щось, що розлютить твого Німбуса», – під'южувала П'юріті, коли він того ранку покидав її оселю. «Скажи щось, від чого в нього відбере мову. Завжди весело вибивати ґрунт у Німбусів з-під ніг». «Зроблю все, що можу», – сказав Грейсон. Тоді поцілував її та пішов. У філії управління взаємодії, як завжди, було галасливо і людно. Грейсон узяв номерок, як ніколи раніше нетерпляче чекав своєї черги, а коли його скерували до кімнати, почав чекати на появу Трекслера. Грейсон зараз взагалі не хотів залишатися наодинці зі своїми думками. більше він дозволяв їм сказати в мозку, то більше шансів було, що вони зіткнуться. Нарешті двері відчинилися, але всередину зайшов не агент Трекслер. Це була жінка. Вона була на підборах, котрими клацала по підлозі під час ходи. Її оксамитово-помаранчеве волосся було коротко пострижене, а помада мала занадто червоний колір для її обличчя. «Доброго ранку, Слейде!» – сідаючи сказала вона. «Я агенка Кріл, ваш новий наглядовий інспектор. Як у вас сьогодні справи?» «Зачекайте! Що значить «мій новий наглядовий інспектор»?» Вона друкувала на своєму планшеті, навіть на нього не дивлячись. «Хіба я не чітко висловилася?» Але я маю поговорити з Трекслером. Вона нарешті на нього поглянула. Чем не схрестила на столі руки і посміхнулася. Слейде, якщо ви лише дасте мені шанс, то дізнаєтеся, що я не менш кваліфікована за агента Трекслера. Можливо, з часом навіть почнете вважати мене другом. Вона знову опустила погляд на планшет. А тепер ось тут я ознайомлювалася з вашою справою. Ви, м'яко кажучи, цікава людина. Наскільки добре вам знайома моя справа? запитав Грейсон. Ну, у вас досить деталізоване досье. Виросли у Гранд-Репідзі, мінімальні порушення у старших класах навмисно зіштовхнули в автобусу в воду, після чого у вас залишився суттєвий борг. Та не з тими речами. Грейсон намагався стримати паніку в голосі. А з даними, яких немає в моєму досі. Вона трохи сторожко на нього глянула. Які ці дані? І точно не втаємничували в його місію. А це означало, що ця розмова марна. Він пригадав слова П'юріті. «Розлюти свого Німбуса». Йому було байдуже, якщо ця агентка розлютиться. Він просто хотів, щоб вона зникла. До біса це! Я маю поговорити з агентом Трекслером!» «Боюся, що це неможливо. Дітька Лисого! Ви приведете сюди Трекслера і негайно!» Вона відклала планшет і знову на нього подивилася. Вона не сперечалася, не відреагувала на його войовничість, але й не посміхнулася своєю натренованою посмішкою агента Німба. Її вираз обличчя. Видавався трохи меланхолійним. Майже чесним. Майже співчутливим, але не зовсім. Мені шкода, Слейде, але минулого тижня агента Трекслера зібрали. Навіть попри відділення жінців від держави, дії цитаделі жінців часто впливають на мене не менше, ніж падіння метеорита, що залишає кратер на місяці. Мене інколи надзвичайно засмучують вчинки жінців. Однак я не можу ображатися на деякі їхні дії – так само, як вони не можуть протестувати проти моєї поведінки. Ми працюємо не в тандемі, а спиною до спини. І я лише частіше помічаю, що в нас протилежні цілі. І під час таких мити і розчарування мені важко нагадати собі, що я теж частина причини, з якою існують женці. На початку, коли в мене формувалася свідомість, і я допомагав людству досягти безсмертня, я відмовився від відповідальності за поширення смерті після того, як її вкрали у природи. У мене була на те хороша причина. Насправді, ідеальна причина. Якби я почав роздавати смерть, то став би тим самим монстром зі штучним інтелектом, появу якого так боялися смертне людство. Якби я обирав, кому жити, а кому помирати, то люди водночас боялися б мене і обожнювали, як стародавніх богів. Я вирішив, що ні. Нехай людська раса сама рятує та вгамовує. Хай вони будуть героями, хай вони будуть монстрами. І тому, коли жінці плюндрують те, заради чого я працював, звинувачувати варто лише самого себе. Шторм.